Välkommen till ännu ett program Det vi hörde först i programmet var Kristina Gunnardo som sjöng Herre kär, ta min hand Precious Lord, take my hand Trevligt att du vill lyssna den här gången också Och eh, vi fortsätter med härlig musik Och nu blir det instrumentalt Abide with me bli kvar hos mig, en gammal härlig sång men i svängig arrangemang, Brentwood Jazz Orchestra. Då ska vi lyssna på riktigt klassisk andlig sång inom frikyrkan. Einar Ekberg, Einar Värme. Väldigt berömda, kända, anlitade sångare under några årtionden på 1900-talet. Och här sjunger de Bönernas bro. Gå Bönernas bro den bär terminen så lyssnar vi på läsning av boken Det är i alla fall tur att vi inte är döda. Boken är skriven av Jonas Helgesson ståuppare författare föreläsare med en CP-skada i födseln och som har kämpat mot stora odds och svårigheter men är en mycket uppskattad och intressant människa. Det är min fru Birgitta Holmberg, Gittan, som läser och vi ska strax lyssna på första kapitlet för det här programmet. Men innan det så får du höra mig och Inger Gustafsson sjunga ett bönemedley, tre sånger med bön som tema. I din hand ligger mina dagar Nada dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på dig, Herre. Jag säger dig. Nada dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på dig, Herre. Jag säger du. Nada dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på dig, Herre. Jag ser dig. Nada dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på dig, Herre. Jag säger du. Jag dröstar dina dagar, dina dagar ligger i din hand. Jesus, håll mig nära dig. Jesus, håll mig nära dig. Och jag, som du vill ha mig, vill som du vill ha mig, så jag tänker vill och gör.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 Ande. Ett steg, Gud. Inte ett steg, Gud, utan din ande, inte ett steg. Kom, helige ande, kom, helige ande, inte det steg utan dig, inte steg Gud dig. Då kommer första kapitlet för det här programmet och eh, det heter Jag kan gunga. Jag kan gunga. Mina föräldrar är på besök solen steker mot köksfönstren även om det är en bit in i september. Oj vilken frukost har gjort sig pappa när nyvaken kommer ner för trappan. Jag vet inte varför, men alltid när mina föräldrar är på besök slår jag på stora frukosttrumman. Kokar ägg, gör te i den där tekannan vi aldrig annars använder. Och dukar fram allt vi har. Flingor, havregryn, pålägg, toastmackor. Alla får flera skålar, glas och muggar. Ifall man vill dricka juice, te, mjölk eller vatten. Och om man vill ha yoghurt och fil. Denna dag åker till och med kanelbullarna fram. Min pappa älskar kanelbullar. Vill någon kaffe, kaffelatte till frukosten frågar jag när även min mamma har kommit ner. Gärna, säger pappa och mamma i kör. Efter frukosten vill äste gå till lekplatsen. Det finns inga monster på lekplatsen, säger de glatt till farfar. Nej, det får vi verkligen hoppas, säger pappa. Men den är nog bästa farfar följer med så han kan skydda dig om det kommer ett monster. Ja, och farfar ska med. Farfar är inte rädd för monster. Området ligger tyst än så länge. Det är lördag och klockan har inte hunnit bli nio än. Vi är framme vid lekplatsen vid Lestergunga och självklart ska farfar gunga henne. Inte pappa, bara farfar. Jag accepterar min roll som åskådare till min pappa och min dotter. Sätter mig på gungan bredvid och ser hur resten kiknar när pappa ger mer och mer fart. Jag njuter av solen som värmer mitt ansikte. Jag tar lite slentrianaktigt fart med mina ben och det är nu det händer. Jag märker att jag gungar. Att jag verkligen gungar helt på egen hand. Jag har aldrig kunnat gunga i hela mitt liv. Nu tar jag mer fart och märker att jag gungar högre och högre samtidigt som jag skriker till pappa. Titta, jag kan gunga! Ester som tror att det är någon slags lek ropar tillbaka. Titta, jag kan också gunga! Jag gungar bara högre och högre. En gång sa en kompis att han kunde vara sjuk på mig. Jaha, sa jag, varför då? Jo, sa kompisen... Du har så många tillfällen du kan fira och känna tacksamhet. Vad menar du med det? Jo, men du har förmånen att inte kunna saker som de flesta kan. Hur menar du att det skulle vara något att vara tacksam för, svarar jag förbryllat. Jo, om jag är det, sa kompisen, så kan jag redan nästan allt du lär dig. Men jag tar liksom de sakerna för givet. Jag har inte firat att jag kan ta på kläderna. Eller att jag kan knyta skorna. Men för dig är detta stora bedrifter som ibland har tagit lång tid att lära dig. Du kan ju uppfylla drömmar på löpande band. Det är få förunnat. Min kompis har så rätt när jag tänker på det. Jag har förmånen att se de minsta framgångarna som jättekliv. Nyligen på ett café upptäckte jag att jag kunde bära min kaffekopp själv till mitt bord. Det har jag har aldrig lyckats med tidigare. Jag har med allt kaffe kvar i muggen vill säga. Vilken känsla. Jag vill ropa rakt ut. Titta jag kan bära koppen. Fatta vad lycklig jag är. Jag kan fortsätta berätta om alla möjliga stora saker som jag har lärt mig på senare år. Som att knäppa höger skjortar. Som att sitta på huk. Som att flyta. Som att ta på strumporna. I alla fall ibland. Ja, den seger kan jag säga. Strumpåttagning har hela livet varit förknippat med fullständigt kaos för mig. Fram tills att jag var tonåring kunde jag inte ta på strumporna alls. Det fick mina föräldrar eller min assistent göra. Sedan lärde jag mig att ta på den ena. Även om jag blev glad för det framsteget gjorde det i praktiken ingen skillnad- jag behöver fortfarande lika mycket hjälp med den andra strumpan. Varför kunde du bara ta på den ena strumpan kanske någon undrar. Jo, jag har två i ett olika sätt att ta på min vänstra och min högra strumpa. Detta grundar sig i att jag är olika spastisk i mina olika ben. Det högra benet kan jag lägga utvikt över det andra benet. Sen kan jag med ännu mer möda. Sträcka armarna så att strumpan når foten. Men det vänstra benet kan jag inte få upp på det högra benet. Så när jag ska ta på den vänstra strumpan måste jag dra upp det vänstra benet så högt jag kan samtidigt som jag sträcker ner händerna så lågt jag kan. Och detta moment lärde jag mig inte förrän jag var typ 25 år. Men fortfarande händer det att jag inte alltid når ner till vänsterfoten med strumpan. Även om det idag är mycket större chans. Jag fortsätter gunga. Jag skriker igen. Pappa jag har ju aldrig kunnat gunga det vet ju du. Ester kiknar och skrattar och ropar ännu högre. Jag har ju aldrig kunnat gunga. Jag skriker det är ett mirakel. Ester skriker. Mirakel, mirakel. Jag får flashbacks från min uppväxt. När jag tänker efter var det nog bara två saker som betydde något för mig när jag var i 5-6 års åldern. Det var att gunga och att klättra i träd och jag kunde inget dera. Jag minns att jag gick med min rollator till de olika lekplatserna. Pappa följde ofta med. Han försökte lära mig att få kroppen att luta sig åt rätt håll så att jag skulle lyckas gunga. Vi kunde hålla på i timmar. Jag grät ofta på vägen hem. Då jag inte heller den dagen hade lyckats. Det gjorde det inte bättre när mina kompisar gungade och gungade. Jag känner mig totalt utanför. Jag vet inte hur många gånger jag ramlade. Fick sand i ansiktet, blod på händerna. Jag rev upp många byxor och stukade armen i jakten på att få svinga mig fram och tillbaka. Pappa tar fram mobilen och filmar. Han är rörd, det ser jag. Jag blir rörd för att pappa blir rörd. Tänk att jag och pappa fick denna stund tillsammans. Kanske 30 år för sent men ändå. Vi går hemåt med solen i ryggen. Jag har än en gång en möjlighet att fira. Att vara tacksam för något nytt jag har lärt mig. Plötsligt säger Esther. Det fanns ju inga monster på lekplatsen. Nej det fanns det inte säger jag. Sen tittar jag på pappa och säger tyst så att inte Ester hör. Men jag har just besegrat ett. Pappa ler. Innan vi lyssnar på nästa kapitel i boken så hör vi Lasse Sigelin sjunga sin sång Bevingade ord.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 Nya äventyr Jag stannar till vid porten där jag brukade gå in till min lägenhet Bredvid ligger krogen där jag alltid åt hamburgare Det var trevliga där Jag berättade att jag var med i musikalen Livet är slager De känner mycket väl till den Många hade sett den och tyckte att jag var rolig Jag är i Stockholm och är nostalgisk jag har en eftermiddag ledig innan jag ska dra vidare på min föreläsningsturné. Vandra på gator som jag gick på för två år sedan när jag bodde där. Jag reste upp varje torsdag för att spela torsdag kväll, fredag kväll och dubbla föreställningar på lördagen för att sen åka hem på söndagen. Så höll jag på ett helt år. 148 föreställningar blev det. Det var otroligt kul och intensivt. Det slet på mig. Att veckopendla till Stockholm var kanske inte det mest... <skratt> att veckopendla till Stockholm var kanske inte det ultimata. Men jag ville vara så mycket med familjen som möjligt. Ändå ångrar jag inte för en sekund att jag tackade jag till hela spektaklet- den där dagen hemma hos Jonas Gardell och hans katter. Året i Stockholm är bland det häftigaste jag var med om. Inte långt efter det jag hade fått manuset hemskickat i brevlådan träffades vi i en källare i Vasastan, vi som hade huvudrollerna. Det var overkligt att sitta där tillsammans med Peter Göback, Helen Sjöholm och Johan Glans och över teaterscener som om jag gjorde det varje dag. Jag kunde ingenting om teater, verkligen ingenting. När de talade om bågar fattar jag ingenting. Jo, sagadell, alla har en båge. Det är hur rollkaraktärernas utveckling hänger samman. Allt måste hänga samman, allt måste gå ihop på slutet. Samtidigt såg jag Göback och Sjöholm sätta scen efter scen som de inte ens började anstränga sig. Jag lämnar min forna lägenhet och går vidare ner på Byrjalsgatan och möter en barnfamilj. Ett av barnen stannar och pekar mot mig. Jag hör föräldern väsa till sin son att inte peka. Det får mig att tänka på när jag bodde här och en barnfamilj stannade till med mig för att pojken pekade mot mig. Jag ignorerade det eftersom jag är med om det så ofta att jag knappt reagerar. Men denna gång hände något annorlunda. Pojken sa inte vad konstig han är eller något liknande som pojkar i femårsåldern brukar säga om mig. När han stod och pekade mot mig samtidigt som han sa, gubbe, inget annat, bara gubbe. Sedan dess har det blivit förskämt. skämt jag brukar dra på föreläsningar. Då får jag gärna kalla mig CP, det gör inget. Jag tar inte illa upp. Men nådde dig om du kallar mig gubbe. Jag promenerar vidare och tänker på hur modig jag faktiskt var det året. Jag platsade kanske inte i gänget men jag gjorde det. Och snart blev alla lite mindre kändisar och mycket mer vänner. Bara det faktum att Jonas Gardell cyklade till jobbet gjorde mig mer avslappnad. Han är ju en vanlig människa tänkte jag. I veckor var vi i bunkern som blev namnet på vår replokal, övade scener, diskuterade rollkaraktärer, läste monologer. Någon tränade på sitt leende. En annan tränade på att sitta mer upprätt, men ändå avslappnat. Jag övade på att spela cp Jag alltså att ha just den cp som min rollkaraktär hade. Sedan var någon rolig, väldigt rolig. Och Jonas Gardell ramlade av stolen. Det var väldigt roligt tycker jag att under något års tid beskrivas som musikalartisten Jonas Helgesson i Svenska Tidningar. Jag fattar inte än idag hur jag lyckades sjunga duett med Peter Jöback. Okej, okay, det är kanske inte alltid så bra för honom alltså. Inte ens Peter Jöback. Hittade alla stämmor som jag hittade. Innan premiären gick jag till en sångpedagog. I ren överlevnadsinstinkt. Fem sånglektioner blev det. Första lektionen gick mest då till att få andningen rätt. Andas med magen, sa den pedagogiska sångpedagogen. Andas under stolen. Andas som om du födde barn. Till slut undrade jag om vi någonsin skulle sjunga något eller om jag hade betalt 450 kronor i timmen för att fejka ett barnafödande. Det var en härlig tid, tänker jag, samtidigt som jag ser nk -huset. Där hade jag alla mina intervjuer när jag bodde här. Jag vet inte varför det blev så, eller jo, det vet jag förresten. Kaféet hade fruktansvärt goda chokladbollar. Och det blev många chokladbollar. Alla ville göra tidningsreportage om killen som headhuntades av Jonas Gardell och som var CP på riktigt. Det sa liksom alla. Du är ju på riktigt. I efterhand har jag fattat att det inte alls är vanligt att en CP-skadad person gestaltas av just den som är CP-skadad. Det är mycket vanligare att man tar in en person som spelar CP-skadad. En kväll på väg hem efter musikalen kom en dam fram till mig i spåvagnen. Först började hon artigt med att säga att hon tyckte att musikalen i stort var väldigt sevärd. Men sedan ändrade hon ansiktsuttryck och sa med en dyster röst. Jag har sett filmen och han som cp skada där är jättebra. Du däremot, jag vet inte vem du är. Men en sak kan jag säga, du kan inte spela CP alls. Apropos alla tidningsreportage så minns jag en intervju som gick fruktansvärt fel. Den kvinnliga journalisten frågade om jag hade något intresse och jag sa att jag gillade kaffe. Fast kvinnan trodde att jag sa katter. Men det fattar inte jag utan pratade vidare om kaffe som om inget hade hänt. Jag sa att jag brukar testa nya sorter varje dag. Då tyckte jag att kvinnan såg på mig lite märkligt. Men jag fortsatte. Sa att jag var särskilt intresserad av hur man gör kaffe. Alltså själva tillverkningsprocessen. Till sist sa jag att jag brukar importera från olika länder. Och så tar jag hem dem och maler dem. Jag hoppar på spårvagnen mot Djurgården och ser snart Gröna Lund. Strax bakom ligger Cirkus där vi spelade musikalen. Första gången jag stod utanför Cirkus trodde jag inte mina ögon. De hade satt upp en stor affisch på taket där mitt namn stod med. När det var premiär rullade de ut röda mattan och där radade kändisarna upp sig för att bli fotade. Alla var där. Alla. Claes Elfsberg, Björn Schiff, Mona Salin. Ja, alla alltså. Jag minns... Jag fick fnatt precis innan ridån skulle upp. Jonas Kadel fick peppa mig. Du klarar detta, sa han. Jag stod bara och darrade. Då sa Gardell något som fick mig att släppna av. Det är bara bra om du skakar lite extra. Då blir du mer trovärdig som CP. Mitt tåg går snart från Stockholm. Livet är inte bara en slaget tänker jag. Det är en resa också. Med många hållplatser. På vissa stannar man länge, andra besöker man bara en kort stund för att sedan fortsätta. Jag är stolt över året jag bodde här. Samtidigt kan jag konstatera att resan går vidare mot nya hållplatser. Kom jag vara med i fler musikaler? Vem vet. Men jag trivs med livet jag har att vara resande föreläsare. Det kanske inte är lika flashigt som att dela scen med Peter Göback, men jag får göra det jag älskar, inspirera människor. Nu åker jag mot nya mål och äventyr tänker jag, ja eller i alla fall till en föreläsningskväll på Eslövs stadsbibliotek. Efter läsningen av kapitlet Mot nya äventyr så hörde vi sången Led mig av och med Ingemar Olsson. Du ska få höra en av mina sånger som heter Herre vänd åter. Det är text ur saltaren den nittonde salmen. Lyssna, och jag kommenterar efteråt lite grann. Harry! gör du tåjer du Herre reven dotter har reven dotter hur länge törr du tåjer du förbarma dig över dina sjäner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 uppenbaras för dina kännare och din härliga över deras barn Låt dina gärningar uppenbaras för dina kännare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 över oss, o herrens guds ljubighet, komma över oss. Den här texten är alltså 3400 år gammal ungefär. Salm 90 i saltaren är skriven av Mose, han som fick vara med om detta fantastiska att vara ett redskap för befrielsen av det förslavade judiska folket i Egypten. Och det finns ett mycket gripande ord i andra mosebok 33 när folket har letts ut ifrån Egypten och finns i öknen och man är vid berget Sinai där man ska Få lagens tavlor och Guds Och det står i ett sammanhang i det 33 kapitlet. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte. Som när en man talar med en annan. Det här tycker jag rör mitt hjärta. Gud och Mose hade en gemenskap som få har haft innan kristendomen bröt igenom med Jesus kommande. Det står faktiskt om att i Bibeln i Gamla testamentet om att Mose han hade en alldeles unik ställning inför Gud. Jag skrev i en liten text för paragen på Tuman man hand med gud. Apropå att jag ganska nyss har varit rätt många dagar på en personlig retrit för att tänka be och eh, vara tyst och ta emot intryck. Och då har jag använt uttrycket på tuman hand med Gud det här är ju ett väldigt fint uttryck för bönen jag skulle tänka mig att du har lagt märke till att alla sångerna i programmet har talat om bönen på olika sätt i olika musikstilar genom Jesus Kristus har vi samma privilegium som Mose att få vara så nära Gud vara hans barn vara på tumman hand med Gud jag tror att eh, livets största kallelse är inte vilket yrke vi har inte ens vilken livskamrat vi har eller familj vi har utan det allra största i livet är gemenskapen med Gud att upptäcka Bönens olika sidor av ibland förtvivland, ibland jublande glädje och tacksamhet ofta förtröstan och så vidare och så vidare. Upptäck bönens olika sidor. Var på tumman hand med Gud. Det är ingenting som man kan gå en kurs för att göra. Det är Learning by doing brukar man tala om, att man lär sig genom att göra en sak. Bli en lärling hos Gud själv. I bön, i gemenskap med Gud på turman hand. Där får du utveckla det på ditt sätt. Prata med dina ord. Uttryck, tala halvhögt eller ropa högt om du är ensam någonstans i skogen eller, eller någon annanstans eller tala tyst inom dig själv det finns alla möjligheter att be till vår far i himlen att be till Jesus Kristus som gav sitt liv för vår frälsning att be om den heliga andes kraft och vägledning Låt oss be. Tack Herre för Mose som fick vara på Tuman hand med dig. I en tid då nästan ingen kände dig på det sättet. Tack för frälsningen genom Jesus Kristus. Tack för bönens möjlighet. Jag ber för min vän som lyssnar just nu. Du hjälper oss att upptäcka bönens underbara värld. Amen. Vi lyssnar på Rolf Sandberg som sjunger Jag talade med vår Herre. Jag talade med vår Herre. Han sa till mig som så. Att alla kan ni inte Den rätta vägen gå Nej ni kan endast leva I tro att jag er ser Och när ni kommer till mig Jag är rättvisa er Med dumma dags Synen av vad som är rätt och fel. En del försöker kappa åt sig av himlen en större del. Men inför mig är ni alla lika, sa han till mig. och på gula, svarta och vita i sin egen lyckasflor. Jag talade med vår Herre. Och han sa till mig som så. Att alla kan ni inte. Den rätta vägen går. när ni kan endast leva i tror att jag er ser och när ni kommer till mig jag är rätt Jag nämner i varje program så gott som om min hemsida www.ingvarholmberg där finns det en blogg varje vecka, ett nytt inslag varje vecka, där finns det också det här radioprogrammet att lyssna på när man själv vill och de gamla programmen, det går att bläddra sig fram. Och det finns dikter och videos och sånger och lite av varje. Tack för att du har lyssnat också den här veckan. Nu lyssnar vi som avslutning på Kristina Gunnardo igen. Låt mig vandra nära dig. Just a closer walk with thee. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka.